Мабуть, від щастя, від мого особливого жіночого шарму вони повтікали. А як двоє дітей, а точень, то разних мужей? Для вас таємниць немає, ви ж усі подробиці мого життя знаєте, а чого не знаєте, все одно наскрізь бачите. Народжена, щоб робити чоловіків щасливими. Та я народжена, щоб працювати, гарувати, мов проклята, щоб тримати на плаву свою сім'ю, маму, дітей. От для чого я народжена. Щоб кожна стрілка на колготках на трагедію перетворювалася. От для чого я народжена. От для чого. І сльози потекли чорною річкою, хоч вона заповідала собі «не реви». Жінки, вії яких підведені дешевою тушу, не мають права плакати у присутності чоловіків, особливо таких багатих, як Крис. Взяла серветку зі столу, витерла струмочки. Народжена, щоб робити. От і поговорили. Я піду, Борисе Аркадівичу, вже пізно, діти хвилюватимуться. «Вибачте, наплела усього. Ви не повинні цього слухати, це мої проблеми. Вам до цього немає ніякого діла. Кожен сам влаштовує своє життя. Я влаштувала так. Не маю на кого нарікати. А за сльози вибачте. Це... Це шампанське винне». «Ні, Софія». Винен я. Винен, що не відшукав вас раніше. Це ви мені вибачте. Максиме, розрахуйся, ми їдемо. Він підвівся першим, відсунув стілець Софії, допоміг підвестися, злегка підтримуючи підлікоть. Вона схопила свою сорому варту сумку, встромила під паху, поки бос не розглядів, що її пора здавати у вторсоровину. В машині забилася у куток, щоб навіть краєм пальта не зачепити мовчазну, важезну статую поруч. «Софія, вранці я від'їжджаю до Києва. Ви дозволите якось увечері зателефонувати?» «А я можу вам щось заборонити?» Знову наставила, але вже з проколу шпачки. «Телефонуйте, якщо захочете». Максим провів її до самих дверей квартири, ледве несучи два пакети, переніс через поріг. «Це вам». Борис Аркадійович звелів. З одного стирчав зелений чубчик ананаса. Софія не настільки сказилася, щоб продовжувати комедію Гру в бідних, але чесних Подякуйте босові від мене, Максиме І побажай щасливої дороги Ледве піднявши торбу, потягла на кухню А вже ж, десерт з доставкою додому Мандарини, банани, ківі а апельсинів, мабуть, ящик в другому пакеті щось більш суттєве. Кілька палець ковбаси, ретельно запаковані, смажені в грилі курячі стегна. Крабові палички, але не ті зміяса білої риби, присмачені штучними барвниками, а справжні. Баночка з креветками і, звичайно ж, як без цього, одна з чорною ікрою і три з червоною. І пляшка шампанського. Ні, у цього Криса з почуттям гумору все в порядку. На столі виросла гора продуктів, досі в цій хаті небачених. Пляшки з фантою, кока-колою. От прокинеться павлик. Розділ 11. Лазери. Посидівши у бібліотеці, щоб ліквідувати хоч з грубшого своє повне невігластво у цій царині, Софія довідалася безліч цікавих речей. Виявляється, уявлення про лазер лише як про ніж безнадійно застаріле. Тих лазерів, залежно від джерела енергії призначення,